Принцеса Роза и златната птичка Много отдавна в едно далечно царство живяла една красива принцеса. Красотата ѝ била неземна, защото имала дълга червена коса и обичала розите толкова много, че започнали да я наричат Принцеса Роза. Всички в царството я обичали. Децата ѝ поднасяли букети с рози. Единият бил с червени рози, другият с бели, а третия с жълти. Принцесо Роза, кой букет има най-хубавите рози? О, обичам всички рози на света, скъпи мои. Прегръщала всички заедно и ги гадаличкала. Децата прихвали да се смеят. Всяка вечер, щом се мръхнало, принцеса Роза излизала на терасата и плесвала с ръце. Птичке. И една златна птичка долитела, не знае ни и кацала на рамото й. Мигом след това, косата на принцесата заблестявала със силна червена светлина. Ах ти сладка, непослушна малка птички? Обичаш да играеш с косата ми! Малко след това... Птичката започвала да чуролика вълшебна мелодия, а принцеса Роза започвала да и припява. Всички в царството заспивали и започвали да сънуват сладки сънища чак до сутринта. Ах, какъв слаба глас! Лека нощ, скъпи мои, сладки сънища! Така минавали годините. Всяка вечер принцеса Роза, заедно с златната птичка, пеела нежна приспивна песен. И всички хора в царството заспивали и сънували сладки сънища чак до сутринта. Но един ден се случило нещо ужасно. Една зла вещица научила за принцеса Роза. Принцесата отново запяла, а вещицата си запушила ушите. ла ла ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла. Ах, не ми харесва! Прекалено добра е, прекалено хубава! Злата вещица решила да я прокълне. Абрака Добра, Сим салабим! Розов цвят! Изчезни я дим! И в миг косата на принцесата станала черна като катран. Ау! Косата ми! Какво стана с косата ми? Но аз трябва да пея на хората си. Да спят и да сънуват сладки сънища. Вечерта принцесата отново излязла на терасата и плеснала с ръце. А когато птичката пристигнала, косата ѝ отново заблестяла, но... О, не! Птичката зачуроликала вълшебната си мелодия, а принцесата запяла приспивната си песен. Всички в царството заспали, но цяла нощ санували лоши сънища и кошмари. О, не! Беше толкова страшно! Виждах само тъмнина. А пак аз виждах змии навсякъде. Съндувах как се давя в океана. Чак ме е страх да заспя. На следващия ден, на тъжена, принцесата повикала птичката, споделила своята тревога и поискала съвет. Хм, кажи ми, златна птички! как мога да накарам моите поданици да сънуват сладки сънища до сутринта? Черна коса в розова вода. Черна коса в розова вода Ще помогне ли? Чудя се Принцесата се зачудила на този съвет Но въпреки това изпълнила заръката. Напълнила една вана с вода И поръсила отгоре с розови листенца След това потопила косата си в розовата вода И тя веднага се превърнала в червена О, да! Стана червена! Благодаря ти, птички! Вечерта, щом птичката кацнала на рамото й, косата й отново заблестяла в червено и озарила нощното небе. Принцесата запяла своята приспивна песен и всички в царството заспали и сънували сладки сънища чак до сутринта. Какво? Тя пак ли? Злата вещица толкова много се ядосала, че проклятието й било развалено, че решила отново да го върне. Кажа колко съм могъща! абра Добра! Син, салабим! Розов цвят и ще ни И косата на принцесата станала черна като катран. О, не! Не отново! Какво става с мен? <съща> Но този път вещицата обрала всички розови цвечета в царството. Видяла, че принцесата е тъжна и много се зарадвала. И принцесата отново попитала птичката. Кажи ми, златна птичке, какво да направя, за да сънуват хората отново сладки сънища до сутринта? И птичката й е отвърнала по същия начин, както преди. Черна коса в розова вода. Но в цялото царство не е останала нито една роза. Черна коса в розова вода. Изчуроликала птичката и отлетяла Но, моля те, не си отивай Дай ми друг отговор, моля те Принцесата не знаела какво да прави Мъката й била толкова голяма Че очите й се напълнили със сълзи Една от тях се отронила и паднала на земята Точно в този момент под балкона на принцесата се появил млад и красив принц Той извадил малка кутийка, а от нея извадил червен косам. Навел се и го поставил върху сълзата на принцесата. И тогава станало чудо! Намига червеният косъм се превърнал в червена роза. Ах, това трябва да се направи! Принцът взел розата и я занесал на принцесата. За теб, красива принцесо! Ах, роза! Как я намери? Направих я с твоята сълза и червена коса. Развълнувана, тя взела розата и избърсала сълзите си, накъсала цветчетата в водата на ваната. После потопила косата си в нея и магията изчезнала. Всички били изумени. О, каква магия! Млади човече, откъде намери тази червена коса? Зари очистити, когато бяхме още деца, откъснах един червен косъм от главата на принцесата в знак на вярност, а тя направи същото и с мен. Откъсна косъм от моята глава. Вярно е, татко. Принцесата потвърдила и извадила малка кутийка. Отворила я и оттам извадила косам от главата на принца. Всички много се зарадвали. И още същия ден, принцеса Роза и принца се оженили. След като разбрала, че магията ѝ отново е развалена, вещицата толкова много се ядосала, че се е пръснала на хиляди малки парченца. В края на краищата, розите в царството отново започнали да цъфтят. И така, всяка вечер, Принцеса Роза пеела своята любима приспивна песен, а хората заспивали и сънували сладки сънища чак до сутринта.